А коли покидала льтанку і підходила до живоплота, запитуючи, чи він читав ось таку книжку, то більшого блаженства для нього бути не могло. І Василь листів пересохлими губами, прохаючи, щоб позичили йому ту книжку хоча б на вечір. І цю мить, коли він стояв на дорозі у снігу, сталося подібне. Ліда підійшла до нього, проте він побачив на її обличчі замість усмішки велику мову горох сльозу, що скотилася вниз по щоці. Не сказавши й слова, дівчина відвернулася і зникла з пам'яті. Василь йшов зрубу, наближаючись до батькового обійстя, а кубра тяжіла на ремені і нагадувала про себе. Його роздирали думки, бо ж не знав, що має вчинити. Віддати револьвер офіцерові, та як віддати зброю вбивцеві свого брата, щоб він мав можливість мене вбити, як Андрія під Греготом. «То що ж, застрелити офіцера, але Василь боїться вбивати, він ще й ніколи не стріляв, чи й вчиться щойно в дев'ятому класі, першої коломийської школи? А чи податися до партизанів? Але де вони?» А вже запалювався червінно-схід, запалювався по всьому небокраю, ніби там мало зійти не одне сонце, а два, три, десять, і врешті сталося диво, якого ще ніхто не бачив. На двох краях східного обрію вибухли в небо два вогненні стовпи, які витягали за собою з преісподньої розпечені кружала сонце. Тих стовпів аж два, і чиї вони, і до якого йому йти, коли в небі подали знак «дві сили», Одна з них господня, друга ж диявольська, а як розпізнати, котра господня? Один стовп кинув світло на веселеву хату, і він побачив на подвір'ї три постаті. Одна – то матері, яка, напевне, просить Бога, щоб Василь вернувся, друга – батько, який наказав синові не вертатися, а третя – обезброєного ворога, що натерпляче жде юданої допомоги від Василя. То диявольський стовп. А другий, Господній, проклав багряну доріжку на Салтисову гору, і Василь побачив, як на схилі враз тошились, піднявшись із снігових окопів, чорні постаті йдуть і йдуть вони вниз, розсипаючись по замерзлій шаріні, немов бджоли з розбитого вулика йдуть у напрямку села». Василь глянув на далекі царини і побачив там подібні чорні постаті, які наближалися від гарнізону до Солтесової гори, і він утямив, що зараз відбудеться бій. Зіткнуться дві сили на його подвір'ї, і якщо диявольська переможе, то загинуть батьки, а вороги врятуються, коли ж Господня. І він щодоху кинувся збігати у потоки, щоб з них вибратися на Солтесову гору. Провалювався в замети, повз, біг, щоб встигнути до партизанів і сказати їм, що офіцер, напевне, начальний гарнізону стоїть на війцівському подвір'ї без зброї треба його вбити. Вийшов з потоків, допав до підніжжя гори, а партизани навально сходили вниз. Вони зупинили хлопця, передали сотиному, і Василь його все розповів. «Шпола!» – скрикнув Чернота. «Вперед, хлопці!» Партизани увірвалися на Андрусякове подвір'я і побачили, як дорогою, що провадила до гарнізону, втікає офіцер шинелі. Він збагнув останню мить, що пахари від своїх буде легшою, ніж від партизанів. Василеві батьки змішалися серед стрільців, а Василь, шалений і легкий, побіг ще духу за офіцером і врешті звалив його з ніг. «Ти ж пола!» – закричав, навалившись на лейтенанта, а він стискав йому руками горло і повторював раз у раз. «Ти ж пола! Ти вбив мого брата? Ти?» Чорнота відняв веселя від офіцера, стрільці зв'язали шполі назад руки і залишили в снігу. Хтось із партизанів сказав роз'юшеному хлопцеві, який все ще поривався до зв'язаного лейтенанта. Облиш, його садитимуть у космичі!» До обіду... Сакадурський гарнізон був розбитий, вантажівки понищені, приміщення спалене, і ні один нквд живим не залишився. Верталися до Космича через Микитинці і Шешури. У Гуцулівці долучився до сотні надрайонний провідник ОУН Іван Захарчук Буркут із своєю боївкою. Майже рік він рейдував по запрутті, шукаючи свого двійника Степана Болідова. Який протягом двох літ тероризував тут населення іменем Буркута, не знайшов, а знав з донесень розвідки, що після втечі з поля бою під трійцею Боліду був розжалований з капітана до рядового, довший час оббивав пороги начальника Коломийського НКВД майора Моліна, той нарешті його прийняв, після чого Болідов зник.